A legénység Glédia ott állt a szolária Földén. Beszívta a növények illatát. Kisi eltért az aurórán megszokottakétól, és mint egy varázsütésre ugrott át húsz évtized szakadékát. Semmi más, amit ismert, nem tudta olyan élesen felidézni a régi emlékeket, mint az illatok. Sem a látvány, sem a hangok. Ez az ugyan gyönge, de egyedülálló illat visszahozta a gyermekkorát, a szaladgálás mámorító szabadságát, miközben tucatnyi robot vigyáz rá gondosan. A többi gyerekkel való ritka találkozások izgalmát, megtorpanásukat, szégyellős pillantásaikat, amint visszafogott lépésekkel közelítenek egymáshoz, tapintásra előre nyújtott kezüket, és szinte rögtön valamelyik robot hangját, elég miszglédia, a feszültséget, amint elvezetik. Válla fölött akkor vissza-vissza pillantgatott a másik gyerekre, akire az övéhez hasonló fürgerobot csapat vigyázott. Emlékezett a napra, amikor közölték vele, hogy attól fogva csak holovíziós készüléken át láthat más emberi lényeket. Távnézheti őket, mondták neki, de nem láthatja közvetlenül. A látni szót a robotok úgy ejtették ki, mintha tilos dologról lenne szó, suttogva. Őket ugyan bármikor láthatta, de hiszen azok nem voltak emberi lények. Eleinte nem is volt olyan kellemetlen. Beszélgethettek, futkározhattak, bukfencezhettek, ha éppen arra támad kedvük, de nem érinthették meg egymást. Aztán egyszer közölték vele, hogy a valóságban is megnézhet valakit, akit gyakran távnézett és akit kedvelt. Felnőtt férfi volt az illető, nála jóval idősebb, de egészen fiatalosnak látszott, mint minden ember a szolárián. Megengedték neki, hogy bármikor a valóságban is ránézhet, ha kedve van hozzá. Tetszett a gondolat, emlékezett rá, hogy is volt, pontosan hogy is történt azon az első napon. A nyelve megbénult, és a férfié hasonlóképpen. Csak kerülgették egymást, megérinteni nem merték. Így kezdődött a házasságuk. Valóban házastársak lettek, távnézhették is, láthatták is egymást, mert házasok voltak és végül az érintés is elkövetkezett. Ezt el is várták tőlük. Ez volt életének legizgalmasabb napja, míg nem következett. Glédia indulattal folytott el gondolatait. Mi haszna lenne, ha tovább játszana velük? Ő olyan forró volt és vágyakozó, a férfi meg olyan hűvös és visszahúzódó. Mindig is olyan hűvös maradt. Amikor meghatározott időpontokban eljött hozzá, hogy megnézze őt a szertartások véget amelyektől teherbe eshet, vagy nem, olyan vonakodást érzett mindvégig a férfiban, hogy hamarosan azt kívánta már, bár csak elfeledkezne a kötelességéről. De ő kötelességtudó ember volt, soha nem mulasztotta el a látogatást. Aztán eljött a pillanat, hosszú, nyomasztóan, boldogtalan évek után, amikor a férfit bezúzott koponyával, holtan találta maga mellett, és más gyanúsított számba se jöhetett. Iláj mentette meg akkor a szoláriáról és küldette az aurórára. És most megint itt van. Érzi a szolária illatát. Semmi más nem volt számára ismerős. A távolban álló ház még csak halványan sem emlékeztette semmilyen a múltból ismerős épületre. Húsz évtized alatt biztosan átalakították, talán le is bontották és újjáépítették. Tulajdonképpen maga a föld sem számára semmilyen közelebbi érzést. Önkéntelenül hátralépett és megérintette a telepes hajót, amely idehozta erre az otthona illatát fölidéző világra, ám amely semmilyen más jel alapján sem volt otthonának tekinthető. Éppen csak megérintette valami homályosan ismerős érzéssel. Ekkor megszólalt a hajó árnyékában hozzá közel álló Déni Látja azokat a robotokat, Madame Glédia? Egész csapat nyált belőlük úgy száz távolságra, egy gyümölcsös fáj között. Ünnepélyesen mozdulatlanul néztek feléjük, felületük csillogott a napfényében, szürkés, tökéletesen eldolgozott fémes ragyogással, amilyenek emlékezetében mindig is voltak a szoláriai robotok. Igen, látom őket, Dénie. És fölfedez rajtuk bármilyen ismerős vonást, madám? Semmit. Teljesen új modelleknek tűnnek. Nem emlékszem rájuk, és egész biztosan ő sem emlékeznek rám. Ha Dézsi abban reménykedett, hogy a birtokomon található robotok révén bármilyen hasznomat veheti, most nagy csalódás előtt áll. Úgy néz ki, éppen semmi sem csinálnak, asszonyom, szólt közbe Zsiszkár. Ez természetes. Mi végül is betolakodók vagyunk itt, és azért jöttek a közelünkbe, hogy a feltehetően erre vonatkozó parancsaiknak megfelelően beszámoljanak rólunk a gazdáiknak. Most azonban nincs ki tájékoztassanak, ezért meg kell elégedniük a néma megfigyeléssel. További utasítások nélkül biztosan nem tesznek semmi mást, de ezt sem hagyhatják abba. Talán jobb lenne, Madame Glédia, agályoskodott Daniel, ha visszatérnénk a hajó biztonságába. A kapitány bizonyára a védekezés kidolgozásával van elfoglalva, és pillanatnyilag még nem áll készen a felderítésre. Bizonyára nem veszi majd jó néven, hogy külön engedélye nélkül elhagyta kijelölt helyét. Nem vagyok hajlandó elhalasztani a saját világom földjének megérintését, pusztán az ő szeszélyének engedelmeskedve. Megértem önt, de a legénység néhány tagja éppen itt tevékenykedik a közelünkben. Nekik biztosan feltűnik majd a jelenléte. – Már közelednek is? – jelentette Zsiszkár. – Ha el akarja kerülni a fertőzés veszélyét… – Előre felkészültem. Kesztyűt és orszűrőket viselek. A hajó körül fölállított berendezések természetével Glédia egyáltalán nem volt tisztában. A munkálatokkal elfoglalt emberek többsége nem vette észre az árnyékba húzódott nőt és kísérőit. A szolária itteni vidékén éppen meleg évszak volt, amely majd még melegebbé válik, az ellenkező időszakban viszont hidegebbé, mivel a szolárián egy nap jó órányival hosszabb volt, mint az aurórán. A hajó legénységéből most öten közeledtek feléjük. A legmagasabb és legtestesebb egyenesen glédiára mutatott. A többiek csak nézték a kis csoportot. Szemükből sütött a kíváncsiság, de a vezetőik intésére ismét közelebb léptek, Közben a irányukat is megváltoztatták, és most már egyenesen feléjük közeledtek. Glédia némán nézett velük farkasz szemet, szemöldökét ingerülten felvonta. Dénjel és Zsiszkár közömbösen állt a helyén. Nem tudom, merre lehet a kapitány, súgta közben Zsiszkár Dénielnek. Meg sem tudom különböztetni őt a legénység tömegében, pedig biztosan köztük kell lennie. Nem kellene visszavonulnunk mégis, kérdezte Déniel felhangon. – Az megalázó lenne. Ez itt mégiscsak az én világom. Szilárdan megvetette a lábát, miközben az öt férfi kényelmes tempóban közeledett a három auróraihoz. – Ménnyáján dolgoztak eddig, nehéz fizikai munkát végeztek, akár csak valami robotok, amibe alaposan bele is izzadtak. Ennek még riasztóbb hatással kellett volna lennie rá, mint a közvetlen veszélynek, de így is keményen állta a sarat. Az orszűrője egészen biztosan megvédi majd a kellemetlen bűztől. A nagy darab hajós közelebb merészkedett hozzájuk a többieknél. A bőre bronzos fényben csillogott. Csupasz karja fény lett az izzadságtól. A ragyogó izmai táncoltak. Talán harminc éves lehet. Már amennyire glédia képes volt megítélni erővid életű emberi lények korát és ha megmusakodna, azután visszességesen felöltözne, egész figyelemre méltó nyújthatna. – Szóval ön az az űrlakó hölgy, akit magunkkal hoztunk a hajónkon? – kérdezte lassú hanghordozással. Bizonyára így akart némi arisztokratikus felhangot kölcsönözni darabos, galaktikus nyelvének. Természetesen nem sikerült neki, és szavai még érdesebbre sikerettek, mint kapitányáé. – Én szoláriai vagyok, telepes! – mondta Glédia, ezzel is hangsúlyozva a helyhez fűződő jogait, és zavart ingerültségében toppantott hozzá a lábával. Az utóbbi időben olyan sokat gondolt a szoláriára, hogy az elmúlt húsz évtized szinte semmivé vált számára, és hangsúlyozottan szoláriai nevjárásban szólalt meg. A szolária lakói szélesen és nyíltan ejtették az alhangot, az erjei keményen peregtek, az íj pedig vaskos oi diftongusként hangzott a nyelvükben. Majd jóval halkabban és kevésbé parancsoló tónusban, amelyről tisztán kiérződött az aurórai egyetem hatása, hozzátette. Én a szoláriáról származom, telepes. A galaktikus nyelv minden világon elfogadott változata is különös visszhangot keltett. A nagy darab telepes nevetve fordult a többiekhez. Trollalázik ugyan, fiú! Nem igaz? De legalább megpróbálta. A többiek is harsányan kacagtak. Az egyikük közbe kiáltott. Beszéltest még egy kicsit, Niszt! Hát, ha mi is megtanulunk úgy csicseregni, mint az űrlakó madárkák. Egyik kezét a csípőjére vágta, olyan kihívóan, amennyire csak tellett tőle, a másikat meg lazán előre nyújtotta. Tartsátok a szátokat mindnyájan! mordult rájuk Niszt, még mindig mosolyogva. Azonnal elhallgattak. Én Bertó Nisz vagyok, első osztályú hajós. Fordult ismét még És önt hogy hívják, kis hölgyem? Glédia nem kísérletezett tovább a beszéddel. Igazán udvarias próbálok lenni, kis hölgy, morogta Nisz. Úri ember módjára beszélek, akár az űrlakók. Jól tudom maga olyan öreg, hogy a dédanyám is lehetne. Tényleg hány éves is tulajdonképpen apró Négyszáz, száz, bődült el az egyik hajós nisz háta mögött, de igazán nem néz ki annyinak. Még száznak se látszik, tette hozzá egy másik. Egész alkalmasnak tűnik egy kis egyepetyére tódította egy harmadik, és már jó régen lehetett része benne azt szem. Kérdezd meg, nisz nincs -e benne egy fordulóba? Légy udvarias, és tudd meg, jöhetnénk-e szépen sorba. Glédia elvörösödött, mire Dénél szólalt meg. Nis, első osztályú hajós, a társa is értegetik madame Glédiát, nem vonulnának vissza. Nis erre Dénél felé fordult, akire mindeddig ügyet sem vetett. A mosoly eltűnt az arcáról, úgy mordult rá. Hát ide figyelj! A kis hölgy a rács túloldalán van. A kapitány maga figyelmeztetett rá. Nem bántjuk őt. Csak egy kis ártatlan locsogás az egész. Az a valami ott egy robot. Vele nem törődünk, és különben sem tehetnek árt bennünk. Mi is ismerjük a robotika három törvényét. Megparancsoljuk neki, hogy tartsa távol magát tőlünk. Érted? De te egy űrlakó vagy, és rád nézve a kapitány nem adott semmiféle utasítást. Szóval te, szegezte neki a mutató ujját, ne avatkozz bele a buliba, különben a sima bőrödet megrakjuk kék foltokkal, és akkor majd nyafoghatsz. Diniel nem felelt semmit. Nisbit biccentett a fejével. Jól van. Örülök, ha valaki nem kezd bele olyasmibe, amit aztán nem tud majd befejezni. Visszafordult glidia Nos, kis hölgyem, most szépen békén hagyjuk magát, mert a kapitány védelme alatt áll. Ha valamelyik alak kicsit durvában beszélt is, az természetes dolog. No, fogjuk szépen kezet, és legyünk barátok. Telepesek, őrlakók, hát nem egyre megy. Ezzel a kezét a nő felé nyújtotta, aki rémülten tántorodott hátra előle. Déni jelkeze olyan villámgyorsan csapott le előre, hogy szinte láthatatlan volt a levegőben, és megragadta Nisz csuklóját. Nisz első osztályú hajós, mondta nyugodtan. Ne próbálja megérinteni a hölgyet! Niszt lenézett a csuklóját keményen markoló ujjakra, és halk, de fenyegető hangon felmordult. Engedj el, amíg háromig számolok! Déni el szorítása elernyett. Úgy kell tennem, ahogy mondja, mert nem akarom bántani, de a hölgyet meg kell védelmeznem. És ha ő nem óhajtja, hogy megérintsék, amint bizonyára nem óhajtja, akkor olyan helyzetbe kényszerülhetek, amikor fájdalmat kell okoznom önnek. Kérem, higgy el, tőlem telhetőt megteszek, hogy a lehető legcsekélyebb legyen. Az egyik hajós vidáman felordított. – Adj neki, nisz! túl sokat dumál! – Ide figyelj, űrlakó! – mordult fölnéz. – Kétszer is megmondtam, hogy maradj ki a dologból, és te egyszer mégis hozzám nyúltál. Most harmadszor is mondom, és ennyi legyen elég. Csak egyet moccany vagy nyikkany és darabokra téplek. Ez a kis hölgy szépen kezet fog velünk, ennyi az egész, csupa barátságból. Aztán elmegyünk. Elég tisztességes így? Nem szabad, hogy hozzám érjen. Tehát, mit tenned kell. Uram, szólalt meg Déniel, a hölgy nem óhatja, hogy megérintsék. Teljes tisztelettel kérem minnyájukat, távozzanak. Nisz elvigyorodott, az egyik súlyos mancsával félre akarta lökni Déniált még hozzá komoly erővel. Déniel keze megvillant, és ismét Nisz csuklójára kulcsolódott. Kérem, uram, most menjen! Nisz foksora továbbra is villogott, de most már mosoly nélkül. Karját hevesen fölfelé lendítette. Déniel keze is főjebb emelkedett egy kicsit, majd hirtelen megállt. Arca nem tükrözött semmilyen érzelmet. Most lefelé mozdította a kezét, hirtelen csavarintott egyet, Niszt karját szorosan a széles háta mögé tekerte, és keményen odaszorította. Nisz most váratlanul háttal találta magát Déni felé. Másik karjának gyors mozdulatával átnyúlt a feje fölött, és a másik torka felé kapott. Ekkor másik csuklójára is vasmarok szorult, és a természetes helyzeténél jóval mélyebbre rántotta, mire a férfi őszinte fájdalommal felnyögött. Az eseményeket feszült várakozással figyelő négy másik hajós, dermet mozdulatlanságban, tátott szájjal állt a helyén. Nisz rájuk merett és felnyögött. Segítsetek! Nem segíthetnek, uram, mondta Déniel, mert abban az esetben a kapitány büntetése sokkal súlyosabb lenne. Most meg kell kérnem ön, biztosítson felőle, hogy többé nem zaklatja Madame Glédiát, és eltávoznak innen valamennyien. Ellenkező esetben első osztályú hajós uram, a legnagyobb sajnálatomra ki kell fordítanom a karját a vál izületéből. Beszéd közben újra csavarintott egyet niszt mindkét csuklóján, mire a férfi folytottan felhördült. – Elnézését kérem, uram, mormolta Dénjel, de a leghatározottabb utasításnak megfelelően járok el. Meghaphatom most az ígéretét? Nis váratlan keménységgel rúgott hátra, de mielőtt súlyos csizmája céltért volna, Déniel fürgén oldalra mozdult és kibillentette egyensúlyából. Nis arccal előre bukott. – Most számíthatok az ígéretére, uram? – kérdezte ismét Déniel, és enyhén megrántotta a keményen Markolt csuklókat. Ettől a hajóskarja kisé felemelkedett a hátától. Nis felordított, és alig érthetően nyöszörögte föladom, engedj el! Daniel valóban elengedte, és ugyanazzal a mozdulattal hátralépett. Nisz hanyat fordult, karját óvatosan mozgatta, és eltorzult arccal rázta a csuklóját. A következő pillanatban, amikor a jobbkeze a csípőjén viselt oldaltáska felé közeledett, egyetlen mozdulattal a sugárpisztolyához kapott. Déniel lába azonnal előrelendült, és csuklóját a földhöz szögezte. Ezt ne tegye, uram! Különben kénytelen leszek eltörni egy vagy több késcsontját. Előrehajolt, és kiemelte tokjából Nisz fegyverét. Most álljon föl! Nos, Mr. Nisz, szólalt meg ekkor váratlanul egy másik hang, tegye, amit mondanak, és álljon föl! D.J. Béli állt mellettük, kisé oldalt, szakállal a remeget, arca kisé kiverösödött, de hangja veszedelmesen nyugodt maradt. Maguk négyen, mondta keményen, adják át az oldalfegyverüket, egyenként. No, gyerünk, mozogjanak kicsit gyorsabban. Egy, kettő, három, négy. Most pedig maradjanak vigyázásban, ott, ahol vannak. Uram, fordult ezután Déni jelhez, adja ide a kezében lévő fegyvert is. Jól van. Öt. Mr. Nis, végyez! És az oldalfegyvereket sorban lerakta a földre. Nisz keservesen vigyázba merevedett, szeme vérben forgott, arca eltorzult, látszott rajta a fájdalom. Elmondanál valamelyikük? mormolta Dézsé sülgetőn. Mi történt itt tulajdonképpen? Kapitány, vágta rá Déniel gyorsan. Mr. nisz és én tréfából kakaskodtunk egy kicsit, senkinek nem esett bántódása. Mr. Nis mégis valahogy túl zaklatottnak látszik, állapította meg Dézsé. Nem érte maradandó sérülés, jelentette ki Déniel. Látom, rendben van, később majd visszatérünk az esetre. Madame, csinált hátrahatszott Glédia felé, nem emlékszem rá, hogy engedélyeztem volna önnek a hajóból való kilépést. Kérem, azonnal térjem vissza a kabinjába, mindkét kísérőjével együtt. Itt én vagyok a parancsnok, és nem az Aurórán vagyunk. Tegye, amit mondtam, Dénia bocsánatkérően megérintette Glédia könyökét. A nő fölvetette az állát, de megfordult, és fölvonult a bejárati nyíláshoz vezető rámpán. Déniel mellette, Zsiszkár mögötte haladt. ekkor a legénység tagjaihoz fordult. Maguk öten, mondta változatlanul nyugodt hangon, jöjjenek velem. Azonnal kivizsgáljuk ezt az egészet, vagy nagyobb bajba kerülnek. Ezzel odaintett egy altisztet, és utasította, hogy szedje össze az oldalfegyvereket. Dízsé sötéten merett az öt emberre. Saját lakrészében voltak, a hajó egyetlen tekintélyes méretű, és a fényűzés tétova kezdeményeit is felmutató helységében. Most pedig maguk, mutatott végig egyenként az előtte állókon, a következő kép cselekszenek. Először maga elmondja nekem szóról-szóra, mozzanatról mozzanatra, mi történt. Miután végzett, maga megmondja, mi nem úgy volt, vagy mi maradt ki. Aztán maga, majd maga, és így végül eljutok magáig Nisz. Tisztában vagyok vele, hogy valamennyien megszekték a parancsot, és közösen követtek el valami hajmeresztő ostobaságot, amely minnyájunk, de főként nisz számára súlyos megaláztatással végződött. Amennyiben a stóriuk szerint semmilyen hibát nem vétettek, és megaláztatást sem szenvedtek, akkor világos lesz előttem, hogy hazudnak. Különösképpen, mivel az űrlakó nő biztosan beszámol majd arról, mi történt valójában, és én, ezt előre megmondom, az utolsó szóig hinni fogok neki. A hazugságnak sokkal súlyosabb következményei lesznek a számukra, mint bárminek, amit valóban cselekedtek. Most pedig, mordult rájuk szigorúan, Rajta. Az első hebegve-habogva összefoglalta a történteket, aztán a második némiképp kiigazította és kiegészítette, majd ugyanígy a harmadik és a negyedik is. Dézsé szikla kemény arccal hallgatta a vallomásokat, és végül Bertó Niszt egy kézmozdulattal félreállította. A négy hajóshoz fordult. És miközben Nisz képét teljes joggal belenyomta a sárba az űrlakó, maguk négyen mit csináltak? Csak nézték, mozdulni sem mertek. Minden négyen, egyetlen emberrel szemben. O Olyan hirtelen történt az egész kapitány, törte meg végre az egyik hajós a sűrűsödő Má éppen közbe akartunk lépni, amikor a vége is lett a dolognak. És ugyan mire készülöttek? Mit tettek volna, ha egy szép napon végre megmozdulnak? Lerángattuk volna azt az űrlakó idegent a bajtársunkról, és gondolják, hogy elbírtak volna vele? Ezúttal mind a négyen néma hallgatásba burkolóztak. Dézsé erre jelentőség teljesen dőlt. Nos, a helyzet a következő. Semmi dolguk nem volt az idegenekkel, ezért mindegyiküktől levonok egy heti bért. Ha pedig bármikor bárkinek beszélnek a történtekről, a legénységen belül vagy azon kívül, most vagy akármikor később, részegen vagy józanul, akkor egytől egyik minnyájukat lefokozom hajósinassá. Nem számít, melyiküknek jár el a szája. A büntetés mind a négyüket egyformán érinti. Egy szóval egymás szájára is ügyeljenek. Most pedig vissza az eredeti feladatukhoz, és ha ennek az útnak a során bármikor elém kerülnek, akár csak a szabályzat legcsekélyebb megsértése miatt is, azonnal a mentőcsónakban találják magukat. A négy alak gyászos képpel, behúzott farokkal, összeszorított szájjal eloldalgott. Egyedül nisz maradt ott, egyre jobban feldagadó képpel és látnivalóan sajgó karral. D.Z. fenyegető nyugalommal merett rá, mi nisz hol balra, hol jobbra, hol a csizmárja órára, vagy éppen a mennyezetre nézett, csak épp a kapitányra nem. D.Z. végül csak akkor szólalt meg, amikor a tekingelésbe kifáradt. Nisz szeme végre csak összeakadt az övével. – Hm, nagyon csinos most, hogy egyfele akkora termető cingár űrlakó elagyabúgy úgyálta. Ha legközelebb meglát egyet, legjobb lesz, ha bebújik valami űrgejükbe. Igen is, kapitány, dadogta Nisz szerencsétlenül. Hallotta vagy sem, Nis, amikor az auróráról szóló távozásunk előtti parancski hirdetésebben elhangzott, hogy az űrlakó nőt és társait semmilyen körülmények között ne zaklassa senki, de még csak ne is szóljon hozzájuk. Kapitány, én csak egy barátságos, hogy smintre akartam megszólítani őket. Mindnyájan szerettük volna közelebbről is megnézni őket. Bántásról szó sem volt. Még, hogy nem bántották? Például megkérdezte tőle hány éves? Mondja, van ehhez valami köze? Csak kíváncsi voltam, szerettem volna megtudni. Valamelyikük még szexuális ajánlatot is tett neki. Nem én voltam kapitány. Szóval valaki más? És bocsánatot kért az illető nevében? Egy űrlakótól? Kérdezte Nis döbbenten. Hát persze. Különben is a parancsommal ellentétesen cselekedtek. Én nem akartam bántani őt, ismételten is csökönyösen. A férfi sem. Az kezet emelt rám, kapitány. Tudom, de miért? A parancsolgatott nekem. És azt nem tudta elviselni? Ön eltűrte volna, kapitány. Nos, jó. Szóval nem tűrte el. Bele is bukott. Méghozzá egyenesen a képére. Ez hogy történt? Nem is tudom pontosan, kapitány. Nagyon gyors volt. Mint egy fölgyorsított fényfelvétel. A szorítása meg akár a vas. Szóval így volt. Mégis mit várt maga ostoba? Hiszen tényleg vasból van. Kapitány? Lehetséges, Niszt, hogy maga nem ismeri Eli Bailey történetét? Niszt zavarodottan megvakarta a fületővét. Tudom, hogy ő volt az ön ük-ük. Vagy micsoda öregapja, kapitány? Igen, ezt bárki kitalálhatja a nevemből. Megnézte valaha is holón az élet történetét. Nem vagyok nagy holorajongó, kapitány, legalábbis történelmi témákba. niszt megvonta a vállát, majd gyors mozdulatot tett, mintha meg akarná dörzsölni, de nem volt hozzá bátorsága, csak elfintörödött. Hallott valaha R. Er Daniel Oliva felől? Ő Ilái Béli barátja volt, ráncolta össze a homlokát Nis. Nice. Igen, az volt, Lám mégiscsak tud valamit. És tudja, mit jelent az R, az R déniel Oliva névben? A robot szó helyett áll, igaz? Egy robot barátja volt, azokban az időkben még a Földön is voltak robotok. Igen, voltak Nis. Nice. Sőt, még most is vannak. De déniel nem csak egyszerű robot volt. Olyan űrlakó gyártmányú robot volt, aki úgy nézett ki, mint egy valódi eleven űrlakó. Gondolja végig ezt, Nis. Próbálja kitalálni, mégis ki lehetett az az űrlakó férfi, akivel összerukta a patkót. Nisz szeme erre kitágult, arca furcsán elvörösödött. – Azt állítja talán, hogy az az űrlakó egy ró... Ro... – Az maga erdéniel jel Oliva. – Hát de kapitány, hiszen az kétszáz évvel ezelőtt történt... Valóban, és az az űrlakónő most is közeli barátja volt Iláj ősömnek. Most éppen 233 éves, ha netán még mindig kíváncsi rá, és ugye nem hiszi, hogy ez túl sok lenne a robotnak. Maga egy robottal próbált meg maga istentelen bolond. Há mi nem figyelmeztetett a nyavajás? kérdezte Nis ingerült méltatlankodással. Miért kellett volna figyelmeztetnie? Talán kérdezte tőle? Nos, ide figyeljem, Niszt. Jól hallottam, mit mondtam a többieknek az eset kifecsegésével kapcsolatban. Ez magára is vonatkozik, csak éppen sokkal nagyobb mértékben. Azok egyszerű közlegények, de én magát legénységi parancsnoknak szemeltem ki. Ö, legalábbis így volt. Ha valaki parancsnoki posztra vágyik, esze is legyen hozzá, ne csak baromi ereje. Ezután sokkal nehezebb lesz a dolga, mert be kell bizonyítania, hogy némi agyis lötyög a koponyájában, az én legjobb meggyőződésem ellenére. Kapitány, én... Ne járjon a szája, csak hallgasson ide. Ha ez a dolog kiszivárog, a többiekből hajósinas csinálok, de maga semmi sem lesz. Többi életében nem szállhat hajóra. Egyetlen egy sem veszi a fedélzetére, azt megígérhetem. Sem hajósként, sem utasként. Tegye csak föl magának a kérdést, mennyi pénzt kereshetne odalent a béli földön? Mihez ért egyáltalán? Bármintha egyetlen szót egy mindenről, vagy bármilyen módon keresztezi az asszony útját, ha csak fél másodperccel hosszabb időre rá, vagy akármelyik robotjára néz. És arra is gondja legyen, hogy a legénységből senki más, a legcsekélyebb mértékben sem zaklassa őket. Maga a felelős ezért. Mellesleg kétheti bérét vonom le. – De, kapitány! – nyögte Nisz elvékonyodó hangon. – A többiek! – Azoktól kevesebbet vártam el, nisz, azért szabtam királyuk kisebb büntetést. – No, tűnjön el innen! Dézsé szórakozottan játszadozott az asztalán még mindig ott heverő fotókockával. Valahányszor elfordította, a kocka elfeketedett, aztán ismét kivilágosodott, amint valamelyik oldalára lefeküdt. Titisztulása után egy női fej háromdimenziós képe volt látható benne. A legénység között az a plegyka járta, hogy a kocka mind a hat oldala más-más nő arcát tárta föl, és a plegyka ezúttal igazat is mondott. Jámin auszer a legcsekélyebb érdeklődés nélkül szemlélte a föl-föl majd eltűnő képeket. Most, hogy a hajó biztonságban volt, vagy legalábbis megpróbálták biztosítani mindenféle előre várható támadással szemben, eljött az idő a következő lépés végig gondolására. Dízsé valahogy körülményesen közelített a kérdéshez, vagy éppenséggel sehogy. Természetesen a nő volt a hibás, mondta. Ószer megvonta a vállát, és olyan mozdulattal simított végig a szakállán, mintha magát akarná meggyőzni róla. Ő legalább nem valami nő. Dézsé arcával szemben neki a szája fölött is pompás szörzett dísz lett. Miután megérkezett a saját bolygójára, úgy látszik minden gátlása megszűnt, mormolta Dézsé. Elhagyta a hajót, pedig figyelmeztettem rá, hogy ne tegye. Éppenséggel meg is parancsolhatta volna neki. Nem tudom, vajon az segített volna. -e. Ő egy elkényeztetett arisztokrata, aki hozzászokott a saját akarata érvényesítéséhez, és a robotjainak való parancsolgatáshoz. Különben is szeretném hasznát venni, ezért az együttműködésre van szükségem, és nem a duzzogására. És még egyszer mondom, az ős barátja volt. És még ma is él, csóválta meg a fejét Auser. Az ember lúdbőrös lesz tőle. Micsoda vénséges vénasszony. Így van, és mégis fiatalnak látszik. Még most is egészen vonzó, és milyen fönnhordja az órát. Nem vonult vissza, amikor a legények közeledtek hozzá, és egyiküknek a kézfogását is visszautasította. De mindegy, túl vagyunk rajta. Mégis kapitány, bölcs dolog volt megmondani a hogy egy robottal akaszkodott össze. Muszáj volt, ószer. Meg kellett mondanom neki. Ha abban a hitben maradt, hogy négy társa előtt egy nyápic hozzá képest alig fele akkor a űrlakó győzte le, és alázta meg, többé semmi hasznát se vehetnénk. Az teljesen összetörte volna. És különben sem szeretném, ha lábra kelne a híreztelés, hogy az űrlakók, mármint a húsvér űrlakók, valamiféle szuperemberek. Azért is parancsoltam meg nekik olyan szigorúan a hallgatást az esetről. Niz ezek után majd szemmel tartja a többieket, és ha Netán neki magának járná el a szája, akkor az ellenfele robot volta is kiderül. Különben azt hiszem, az ügynek volt egy egészen jó oldala is. – És pedig mi, kapitány? – kérdezte óször. – El kellett gondolkodnom a robotokon. Végül is mennyit tudunk róluk? Maga például mit tud? – Nem olyasmi ez, kapitány, amin én különösebben sokat gondolkodom mondta meg a vállát orszer. Vagy amin más mélyebben elgondolkodik, legalábbis ami a telepeseket illeti. Azt tudjuk, hogy az űrlakóknak vannak robotjaik, sőt, éppenséggel azoktól függenek. Sehová sem mennek nélkülük, a segítségük hiány szinte semmire sem képesek, rajtuk élősködnek, és mi azt is tudjuk, hogy miattuk, általuk indultak hanyatlásnak. Tudjuk azt is, hogy korábban a földön is voltak az űrlakók által ránk robotok, de lassacskán eltűntek a földről. A városokban már egy sincs belőlük, csak vidéken fordulnak elő. A telepes világokon pedig tudomásunk szerint sehol sincsenek, sem a városokban, sem vidéken. A telepesek tehát sohasem találkozhattak velük a saját világaikon, sőt még a földön is alig Hangja különös színezetet öltött, valahányszor kiejtette a földnevét. Szinte hallani lehetett, hogy nagybetűvel mondja, sőt, még az otthon és az anya fogalma is ott rejtőzött mögötte. De mi egyebet tudunk róluk? Például a robotika három törvényét, jegyezte meg Óször. Helyes, mondta Dzs. Fordított egyet a fotókockán és előredült. Különösen az első törvényt. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Így van? Nos, ne higgyen benne, vakom. Ez nem jelent semmit. Emiatt érezzük magunkat teljes biztonságban a robotok felől, és nagyon jó, ha ebből biztonságot meríthetünk, de legalább olyan rossz, ha hamis biztonság illúziójába ringatjuk magunkat. Erdéniel megsebesített teniszt, és robot létére mit sem törődött az első törvény létével vagy nem létével. Hiszen védelmezte a... Pontosan? És mi van, ha mérlegelni kell a veszélyeket? Mi történt volna, ha vagy niss sérüléséről, vagy vele szemben az űrlakó gazdája bántódásáról kellett volna döntenie? Természetesen a nő volna az első helyen. Helyesen hangzik. Magától értetődik és itt a robotok bolygóján vagyunk, vagy 200 millió hemzseg belőlük körös körül. Azok vajon milyen parancsokat kaptak? Hogyan oldhatják föl bennük a különféle veszélyek rangsorulásának problémáját? Biztosak lehetünk benne, hogy egyikük sem támad ránk? Valami ezen a bolygón mégis megsemmisített két hajót? – Ez az erdéni jel különleges robot – mormolta óször aggódva – emberi formájú, mint mi magunk vagyunk. Talán nem kellene általánosítanunk belőle. Az a másik robot, mi is a neve? Zsiszkár, nem nehéz megérdezni, az én második nevem is Zsiszkár. Én csak kapitányként gondolok önre, kapitány. Akárhogy is, is, Zsiszkár csak áltott mozdulatlanul, nem csinált semmit. Az valóban úgy néz ki, mint egy robot, és úgy is viselkedik. Odakin a szolária felszínén ebben a pillanatban is egész robotseregek figyelnek bennünket, és lám, azok sem tesznek semmit, csak néznek. És ha akadnak olyan speciális robotok, amelyek mégis árthatnak nekünk? Úgy vélem, jól felkészültünk az ilyesmire. Most még igen, és épp ezért neveztem jó dolognak a nisz és Déniel között lezajlott összecsapást. Eddig azt hittük, csak akkor kerülhetünk bajba, ha mégis maradt itt néhány szoláriai. De lá, nincs is szükség rájuk. Nyugodtan elmehettek. Lehet, hogy a robotjaik, vagy legalábbis bizonyos, speciálisan beprogramozott robotjaik veszélyesek is lehetnek ránk nézve. És ha Lédig Lédia képes csatasorba állítani a környékbeli robotokat, ez ugyanis az ő birtoka volt valaha, és védelmünkre, vagyis a saját védelmén túl a miénkre is ráveheti őket, akkor biztosan sem legesíthetünk bármit, ami a szoláriaiak maguk után hagytak a bolygójukon. – És vajon képes is lehet erre? – kérdezte Olször. – Azt előbb-utóbb meglátjuk – dörmögte Dézsi. – Köszönöm, Déniel. Igazán jól csináltad. Arcát mégis gonterhelt ráncok barázdálták. Ajka vékony volt és vértelen, arca sápadt. – Jobb lenne, ha nem is jöttem volna ide. – Értelmetlen óhaj, oh, Madame Glédia! – szólalt meg Zsiszkár. – Daniel barátommal majd őrt állunk a kabinja előtt, hogy többé senki se háborgathassa. A folyosó üres volt, és az is maradt. De ziskár és Déniel különben is képes volt az emberi fül számára felfoghatatlan, halkjelekkel kicserélni a gondolatait, méghozzá rövid és sűrített formában. Madame Glédia meggondolatlanul viselkedett, amikor nem vonult vissza, ez teljesen világos, mondta Zsiszkár. Föltételezem, ziskár barátom, hogy nem is lett volna módon megváltoztatni az elhatározását. Nagyon is szilárd szándék volt Déniel barátom, és hirtelen keletkezett. Különben ugyanaz igaz nisz a telepes esetében is. A Madame Glédia iránti kíváncsisága a veled szembeni gőkhöz és ellenséges érzéshez hasonlóan túlságosan erős volt, nem változtathattam volna rajta komoly szellemi károkozás nélkül. A többi négyel könnyen boldogultam. Sikerült távol tartanom őket a beavatkozástól. Az, ahogy elbántál Nissa, megdöbbentette, és természetesen megbénította az akaratokat. Így nekem csak egészen kicsit kellett rá segítenem. Nagy szerencse volt, Géza Ha azok négyen Mr. Niss segítségére sietnek, akkor választanom kellett volna, vagy Madame Glédiát kényszerítem megalázó visszavonulásra, vagy súlyosan bántalmaznom kell egy vagy két telepest a többiek elrettentésére. Biztosan az előbbit kellett volna választanom, de az is fölöttép kellemetlen lett volna számomra. Egyébként semmi bajod, Déniel barátom. Teljesen rendben vagyok. A Mr. Niszt ellen alkalmazott erőszak minimális volt csupán. Fizikailag igen, Déniel barátom. Tudata mélyén azonban súlyos megaláztatást érzett, ami sokkal rosszabb volt számára a testi fájdalomnál. Mivel én érzékeltem ezt benne, képtelen lettem volna megtenni, amit neked olyan könnyedén sikerült. És mégis, Dénia barátom... Igen, Zsiszkár barátom? A jövő nyugtalan itt igazán. Az aurórán létezésem hosszú évtizedei alatt mindig módon volt lassan dolgozni. Kivárhattam a tudatok befolyásolásának könnyű lehetőségét. Nem kellett senkinek kellemetlenséget okoznom. Csak meg kellett erősítenem a már létezőt, csökkentenem az amúgy is gyöngülőben lévőt, szóval csak a valóságos folyamatokat kellett befolyásolnom ilyen vagy olyan irányban. Most viszont válságos időszak közeledik, amikor az érzelmek fölfokozódnak, a döntések villámgyorsan születnek, az események elvágtathatnak mellettünk. Ha egyáltalán csinálnom lehet valamit, nagyon gyorsan kell cselekednem, amiben a romantika három törvénye biztosan megakadályoz. Időbe kerül, míg mérlegelhetem a testi és a szellemi veszélyeztetés finom egyensúlyát. Ha a telepesek közelettekor egyedül vagyok Madame Glédiával, nem tudom, milyen utat kellett volna választanom, hogy ne tegyek kárt benne, egy vagy több telepesben, saját magamban, vagy egyszerre az események minden résztvevőjében. Akkor most mégis mit kell tennünk, Zsiszkár barátom? Mivel a három törvényt nem változtathatjuk meg, Déniel barátom, ismét csak arra a következtetésre juthatunk, hogy semmi más nem tehetünk, csak várunk, míg be nem következik a kudarc.